وَهَذَا الْقِسْمُ لَسْتُ اَسْتَسِحُ دَا ضروریات الدین نمانلو نرستو دَا اَهْلِ قِبْلَو چکو مسالو کې اختلاف راغلو آغد و قسموه یاوه مسائل اعتقادی منسوسا او بولي دي مسائل اعتقاديه غير منصوصه چې کوي منصوصوي شاسه وي مدار د اهل سنت او جماعت پاغي باندې شي او سره د سنت او جماعت دغور دي داغه مسائل به منلو باندې ګروزي چې په نه اج سنت او جماعت باندې شي روان شي دوی په مسائل لي غیر منصوصا پا غیبان ریګه ځکه موږ نو باس شو نو یاخو استنباطن شوو یادا چې دا غی نه اصول او مسالې به اصول باندې بناوه نو دا غی په اړه غی اصول جوړ کړیو او کوله دا یو آیات یاد یو حدیث تفسیر غیکو نو تفسیرانو شاته ووی چې دا قسم چې دا قسم مثانی او بده وانه مدار د سنتیت نه لري نه سنت او الجماعت مدار په دی باندې نه لري که اورې وي چې بده مدار د سنتو دی ویژه به ته تاسو کوم که بلکل اصل سنت یادی نو خو بیا د نبی سلامتو اسلام سنت دا دي چې دی کې باس نه دی کړ نو ب پهې سنت خو بیا که وویخ د سنت یادی او حقیقت د سنت یادی دی چې په داسې قیسم ممسائلو کې د سره بح مکو کوو پرېږې د بس چکه کله ضرورت بیان تراغي او بیان بګیکی نو بیا چي بیان کیږي نو دا ضروري نه ده چکه مستم بعد په خوانو کړه دي او ماصلې چې کوم نه دا غین رايسته ده نو وقته سم بعد بالکل صحیح وي او غد راجح وي اغه انسانانو خطا کړل شو او یا چې کمنونو د وخت مطابق اغا او لاوه د دور مطابق په یو بله مساله سوي او لاوي زرو نه چې هغه د خبره دی بيخي سوي او بي او راجه هوي زمنده چې پر اس کاغي یو عقیده په زن اصول بنا کړي وا لکه حشرل الاجساد اغای بنا کو فاستال د جزء یا يتجزا او حدوث د عالم بنا کو په ابتلال هیولا باندې دا ضروري نه ده چې غیبی کما عقیده او کما اصول باندې بنا کړوي او کما اصول د غیب نسبه نه موقوفه او په اقعده سی وي بناوي کې د شي چو سنې وخت کې سو کجستਿਹاد وکي او کوشش وکي او په آسان طریقه باندې کومهغه مسله حل کو د سکی پیش کړي دا غوانه توقف او نمانی چې په کوم باندېهغې س کړړی وه ما قوف کړی وه او دا مسله په هغ اوسولو باندې بناانی کې په کوم چې په خوانو بنا کړی وه دارنې هغې یو سی را کړی وو ضر نه ده چې هغې د رد کړی وي نو هغه دی چې کمو قابلورددي بس پهغ وختې با قابللورددو او اوس په چې کمونه هغه قابلو خوبي او د قبلولو والی دارنې ځې مسیر او هغوی بلکل پریخي وو و چې کې چې کمو بحاس نه د وجه د ګرانوالي او د شکال نه چا هغ دا منل چې دا ډېر ګرانی مسلی دي او پهې باس ل کېږي شا ضرورونه چې هغې ته د ګرانون ور چا ته دګرانی لکه وار سوق د بګی باسن کی کړي شه غیته ګرانی مون ته خلاص کی آسان کی دا سفر از نه دا چې ګی نه بالکل چې د غی کم تر زیق قد ته کمدنو سړی اختیار کی او پاغه د کمدنو لاړ شي ز کمدار د سنت او جماعت پرې باندی نه دی پرې د دریم کې سمباندی نه دی پرې کې د کمونو اختیار شته دي رسوق پکې د کمدنو تحقیقو کی یا اغه اصول مقرر کی یا به که باسو کی دام ضروری نو چې دی روایت کریمه اغه یو وضاحت کړل دي بس اغه وضاحت دي او دا غنی علاوه بل وضاحت نشته لکه شاسته بوذ خیر القرون نرستې کوم خلق دي خیر القرون نرستې کوم خلق دي نو نحنو رجال وهم رجال اغام نو میدان د تحقیق د میدان کسانو همغه نو تحقیق د میدان کسانو همونګه ستغی کوله شو دا سني د موږ غني غليسيو ناسيو ودا قسم لست استصحه دا قسم چې نه وځي نه ګانم طرف اې هدل فرقتين علی صاحبته نن چې موږ او تاسو ګورو دا څه اختلافات تی جوړ دي زه حيات الانبیاء خیزه نو اصل عقیده کې ټولی او دي با جون دي دا ټول منی ته دینه اول چې کومونو باس د کیفیت ته چې کیفیت غیر منصوص ته چې کیفیت غیر منصوصونه اختلاف وکراږي او یو یو و بل بل و هغه ست نو څه خبره ده لکه خدا تعصب په بنا یو خپل تحقیق هغه کومونو غالب غني او هغه معیار د حق غني او د بلغه معیار د چا غني د باطل غني شاته دومره غټ د لغه وال عبارت له دې ولما زه صحیح نه غنم ځانو چتول شي کومنه د یوې ډلې په بری باندې به انها على السنه چې دا جواب سنت, آل سنت على آل آل جو آل السنه والجماعه او دبل على السنه والجماعه نه نه بي بيخي على السنه والجماعه چې کومنه د دغوسو کې لراوړې دي چې بس معمولونه دا کې اپل کېږي جوړ د السنه والجماعه نو زې دا ډېر لږه تخيتره څو خبر خبره خونه كيفه و ان اريد کې راډکړې چې په دې سره چې کومنه هغه ویخ او اصل <سؤال> لسنته جړې د سنته په وتر کول خوځي په دې مسایله راسن ما خدای راځي دې مسایلو کې د سره به حس مکوو خامہ لم یخص فی السلف لکه صلفو په دې چې کومنه خیر القرون ولو بحث نه دې کړې واستې په کمه کو ولما ان مستت الحاجة الی زیادت البیان پاره وخت ضرورت راغې زیاتوالي د خبرو ته نه باطل پروستوب با کې خبرې وکړو اختلافات اختلاپات راوڅو شو اوسه عمر رضی الله تعالی او افضل کالی رضی الله تعالی او افضل د حدیث او قران کې خوده ته توجه نشته موږ خلکو دا مساله سره شور وکړو دا حدیثونو نه د آیاتونو نه استنباطات شوشو شور شې شو دا سنورې مسلې شې لکه مخکې ذکر شوه فضل فضیلت د عائشہ رضی الله تعالی او باندې دا خوس منصسی ممس نه دي او بس یګو یا نرو خلکو ممس شروعړي د دا نه چې کمونو بیا بی تونو ته او هدیسونه ته قتل سو شو شو شروع شو استباات شو شو شا سو چې ضرورت راغې دفللیسه کللو مستتنبوه من الكتاب او سونهې صحيیحان او راجحا ضرور دا چې د خیر کورون نروو کو مخلکو چې کمون استبات ته تحات کړه دی مه د بلکل شوي صیوي او یاد د خام مخه رااج والله كلمه حبوه او لای متوقف على ش ممسله متوقف دی چې کمره یو مصله په یو بلې ممسالبانې په یو قیدبانې س کړی ده مووقف کړی ده ز موقف کړويلو پههته دبي مووق والله كلمه حصب وه او لای او نه ټولغه چې ګمان په کړدي خلکو على ش ممسله متوقف چې داې مووقفی په دااسې یو قابان لا توقف مسلمي لا توقف ليس مسلمي ولا كل ما اوجبوه رد ولا كل ما اوجبوا رده مسلم الرد او نذ ضروري خبره ش طول هاغ سونا ش لضروري كره د دې غیر رد نوغه خموخه د غیر رد شي تسليم کړی شي دې دا رد شي د شي ولا كل ممن تنه من الخوزفي استصابا له صابا في الحقيقه او ن نه ټول غه چې د ځان بندړه د غ نه د بعض کولوونه په دی کې استفاب د وجه د چاانه د ګرانوالي نه دجه د ګران ګرنلو نه استفاب استفال باب دی او خاص وجدان دی استصاب یعنی وجدوه صعبا دد ووج نه چې دی منندله د هغ له چې کمدننو ګله د غله را صابن مشکل فی في حقیقتې حقیص کې د غمې وي م زور خبره خوونه ده لکه د حقیقت درروبارره کې به وي چا چې ی ما وې تون منې الله قلیلهغ کې زور نه د چې خامه د په ک پاس نه کېږي او دغ استصاب له صبان في حقیقه والله کللو معجا او به نه تفسییرې تفسییرې هکو مې معجا غیر هم هغوی د ی یاد تفسییر کړی دی د اوياتتهیث مطلب بهیان کړی دی زرنه شری کوم مطلب بیان کړل د بسدا حرفې څه ده اخر ده او بده دی بیا بل ده دا مطلب بشي چې په قرآن او سنت په یوحد باندې نودري دلو قرآن چې کمونو په یوحد باندې نودري ده او د الله رب العالم په ځای باندې نودري ده الله علم خو په ځای باندې نودري کی که بس صرف هغه تفسیرونه هغه چې په قانون کومې ني دي هغه نودري بیان نکي بس دې مطلب دا شو چې الله رب او د مخلوق علم برابر شو لا لا په باند نه دی ولاړه لکهه د د سوه ب کې ګوره دوه مننی نو نوک کېږي را لا قې ااجی بهونه بیا سلام فرملی دي والله کللو معجا او ب م نه تفسیې تفسییر دی هاف کوې معجا غیرومقاې طفبراه محله د حوج الله باره کې یوځای ک لیکي دي چې دا به سړی کې چې کمنو او قوت د اجتهاد پیدا کی یعنی دا دا سړی کې لګه بادرې پیدا کی او دا وتو چې زرو نه ده چې بسړی کې لشي وی دي بس د دی قدیو دین علاوه نور څه نشته بسړی کې لګه کوشش هو د هغه چا منو شوق پیدا کوي او زو ولا کلم ما جاوه به ان ټول هغه څه پیش کړی دي په خوانو خلکو د تفصیل او د تفسیر نه او حق کو ما جا به اگر دیر لایق تی داغینا چه بل چارا اوڑل ولی ما زکرنا دا ایختلفون رست و روان دی دا د لیما دا پارا متعلق دی ولی ما زکرنا من انکان الانسان سنی موتبرن بالقسم الاول دون سانی ترا علماء سنتی ترا, ترا پوری متعلق دی ترا علماء سنتی اختلفون فیما بینهم د دیوژن چې موږ څنګه کړو چې کې دلته انسان سننی دا موتبر دامتبردي په قسم اول دونل په قسمه ثاني یعنی سره د کمونو سنن کیږي کی او له سنت الجماعه چې ګرځي دا په قسم اول باندې ګرځي په قسمه ثاني باندې نه ګرځي چې کله دا څه شو د دې قسمه ثاني کې په تو چې د لوی لوی علماو وبخل موږ کې سوي اختلافي کله یو د تحقیق د نومونې لود واجب وا بل چې کمونو د چان دی وته سنت سنتو الجماعت نه وته له اشاعر او ماتوریدیه د له سنتو الجماعت له شاخونه دي ما ري ماتوریدیه دي سلفيی سلفیته کمونو دا وی چې بس قران او سنت کې کم راغله د ځان لړم چې بس دقه باندې اشاعر او ماتوریدیه د دور مطابق د باطل د دف د پاره چې کمونو مناسب څه کوي تاویل کوي خبره کوي تفصيل لكيده دفاع اقريله لپاره او بل طرف ته رد دا چا ده لپاره د باطل لپاره سقله خبره نه کوي عقیده اق کم نشکم قران او سنت کیسه شوي ده راغله د خو باس لكې تحقیق د اشعره او کې بدلوي د تحقیق نه چانه ماطوریديون نه خو ماطوریدیا د اشعره تحقیق نه مانی نه منلو باندې ماطوریدیا د ال سنت او نه خارج نه دي اشعره چې کومه د ماطوریدی تحقیق نه اقید آل سنت و جماعت نخارج شوی ندی داست خبر دا سرفراس خام صدر سے بیوزیه دی ما راشدی زاید راشدی سے بھی. زاید راشدی سے بلکل دی یا کالم کی او تفسیلی کرده دی چه نند داست دا دا دا قسم مسئلو دا وجینا پا امت که چه کمین اختلاف تی و تعصباتو اقا چه کمین یو حد تر سول دی حالان که دا دمرا اختلاف نو چ کینی دومره هته چې کوم نور سوال شي بیا خاص کړو علماء دې وبند پومن سکي دا خوړو دما مسالې نه وي غین اغه نه لوی اقتصاج ور کړه کل اشاعره والمتریديه وترى وترى الحزاق من العلماء دا په هغه مخيني ترهه تفته وترى الحزاق من العلماء فی كل قرن او ویني و چې کومو ماهر علیمان هغه ماهر خلق د علماءونه حاذق ماهر فی كل قرن په هر دور کې چې لا یجزونه من کل د لا تخالس نه چېد بر نهه نه کېږي لا یختجزونه نه بندېږيد دی. من کلې د قیقة د هر یويبارري کې خبرې نه داسې باریکه خبره داس باری چې لا تخالې حسسونه چې هغه د س سنت هغې مخالفتو نه کوې له یقول به حل متقدممون اگرګ متقدمینو په غیبا نهقولو نی کړړ را وړي دا قاسم دا, دا, دا, دا اوته او وی رحم الله وتعالى دا کتابونو غورا په دی باندې چا کول کړي دا چې کومه بلا غړي دا په خوانو چا ویل دي او غوږ د شاته دا خبري وو غوري دا په خوانو چا ویل دي چې دې چې کوم نه وای کمی بل کل دقيقه ته لا تو خلافه السنن دا هرې وې باري کی خبر نه نه باندېږي خام خایکي څور ته تحقیق ملو شنو خبر اثر کوي کوي و دومره دا چې صرف د سننه خلافو نه یې خلاف نه کوي والا لم یقل بهل متقدمون اگر که پخوانو پی قول کرده نیدی شاست اخپل زان زکر که اما با موینی خیر, خیر, و خیر و موین. دا ل... دا ده که خیری وسط جدونی انشاءالله ما با که خیری موینی در زان مسئله ده نور سنه دی خوزان نخبر جوده در سی در سی خبر رو چې چه کتابونو کچانی دی دی دی توجه داده ده دا کم دینه چه کم دنه در خبر رو باشی در سی که وی زان نلار جوده وسط جدونی آزر ده چوب و میمال شیکالاج کمونو غړې ورډې شي په دې باندې لارې په فروع او المذاهب په فروع او المذاهب کې یو عالم یو سوي بلالم بل سوي بلالم بل سوي بلالم بل سوي سړیو په شم لار شم سړی باندې غلارې غړې شي چې توو وې نه او په دې باندې دا غدورو تاسو نه شي سړیو چې کم غدورو سو بوس کما کم په بوس شاسته وزاو پا داسی لار باندی اوزمه جتا با حیران شزمه دا گوری بودا داسی پا پلنه لار باتی چې چه په پا حیرانی لگا و ساده جدنی او زرده چه او با ممال رائزات شع عبد بهم السبل چه کلگرد ووڈی شی چه کمدنو پا دی باندی لاری فی الفروع والمذایب ففروع و پا مذایبو کی و تفرقت بهم الموارد فیها والمشارب او گرد ووڈ شی پا دی باندی چه کمد اوم ز د یو شهده مشرب او موارد ولججته بل جاده الجلیته ورنر بو زمزه بل جاده تل جلیه په کولا ولاره باندې جاده لارې ته ویلې کی جلیه واضحه نه و یو, سوک و یو سوک و بل سو کو یو سو په بل سووي دا د مې خو له لارو ته نسکه مو راوخله ننو زمزه وردن نه بشنز په لار واضحه باندې قاه تل قو یا او به چې کمو راوببا مستث ته به کمم چې کمنو یوه مضبوط لار تنګون کلار چېغ به چې کمونو خلک خراني و سرته لا الويل اطرافی والحافات او به زه به شم داسې چې نه به وړم ځزه چې کمو ډډو طرفو ته ز بلکل په میبانې دلارې ځم په می روړ باندې به ځمه داسې یو طرف تبل طرف ته بهخېږم را ېږم نهطرفونو ړړو ته نظم وصیرتو لالوی شم بازه چه کمدنو چه نابو رمزو على الاطراف والحافات وکنتو فی سمم من التفارعی والتخریجات دی چه کمی تفریاد که چه دا تپریده او دا تپریده پی او کم تخریجات که چه دی قول دیمام پلان که دا مطلب دیده دی قول دا مطلب دیده دی قول دا مطلب دیده بر بردینه بلکل زن کون کرده کون بیتیم من زن سم من کنا ایزو بیخ کې به ځان له تفریعات او تخریجات وسکې کې خصوص ځان له سړېما پخپل لار وزم وسه و كنت فی سمم من التفاریع تخریجات يم به ځې کومه فکر والی کې تدید تفریعات او تخریجات نا دا غې نه به کومه زکوړې ما عالم ان لكل فن خاص